Роджер Железний. Володар Світла Читає Сергій Оробчук Вони вирізали розпорошених утікачів, зім'яли чати, що намагалися їх затримати. Попри зливу стріл, розбили лучників. І от тоді перед ними постало основне святе воїнство, яке заприсяглося зрівняти місто Прагну із землею. Тут труба просурмила небесне гасло. Супротивні шереги воїнів-людей розтупилися. Наперед виїхало 50 напівбогів. Сем здійняв свій спис. Сідгардхо, Артхо!» – почулося слова смерті. «Владаря Калкіна ніколи не долали в битві. Знаю. При мені талісману в'язнювача. Набагаті при прикраї світу знищили підробку. Справжній я зберіг, щоб дослідити. Але нагода на це мені так і не випала. Стривайно, я опережу тебе ним». Сем підняв руки, дозволивши смерті застібнути йому на пояс із мушель. І отак він дав силам прахну знак призупинитися. Візничий смерть помчав його самого на зустріч напівбога. Над головами декотрих із них грали ніби ранніх образів. Інші несли дивну зброю, що допомагала фокусувати їхні дивні атрибути. Колісницю облизували вогні, що зійшли згори, і її шмагнули вітри. На неї впали оглушливі звуки. Семпові списом і перші троє з його суперників заточилися і впали зі спин своїх бореплазів. Затим рука смерті скерувала колісницю в їхню гущу. Її краї гострющі лезем, а швидкість її втричі більша за кінську, удвічі за буреплазячу. Обабість Семе здіймалася мжичка. Мжичка забарвлена кров'ю. У нього метали всяке тяжке знаряддя, але воно щізало з очей, відхилене то туди, то сюди. У вуха його били ультразвукові верески, але щось їх почасти глушило. Без жодного виразу на обличчі Сем здійняв спис високо над головою. Лиця його миттю полютішало, і з вістря застрибали блискавки. Буреплази за вершниками пеклися нехрумко. У ніздрю вдарив запах смаленої плоті. Він зареготав, а рука смерті розвернула колісницю на другий захід. Стежте там?» – завела всем з неба. «То стежте і стережіться. Ви допустилися помилки». «Ні», – пролунало від смерті. «Зарано. Не збиткуй з бога, доки він не згинув». Тут колісниця вдруге врізалася в ряди напівбогів, і жоден із них не зміг її навіть торкнутися. Повітря сповнив сигнал труби, і святе воїнство кинулося на підмогу своїм герцівникам. Прагнійські воїни рушили зустрічну атаку. Сем стояв у колісниці, а навколо, завжди мимо, усе гепилося і гепилося пожбурене знаряддя. Рука смерті скерувала їх крізь ворожі лави, то як клин, то як рапіру. Він співав на ходу, а його спис метався зміїним язиком, подеколи потріскуючи та яскраво виблискуючи під час удару. Талісман жеврів блідим вогнем на його стані. «Наша візьме!» – заявив він. На полі самі тільки напівбоги і люди була заувага від смертів. Вони досі випробовують, на що ми здатні. Дуже мало лишилося тих, хто пам'ятає повну потугу Калкіна. «Повну потугу Калкіна?» – перепитав Сем. «А вона у смерти ніколи й не була вивільнена. Жодного разу за всю історію світу. Хайно підуть тепер проти мене, і небеса оплачуть їхні трупи, а ведра забарвиться кров'ю. Чуєте мене, чуєте боги? Ходіть проти мене. Викликаю вас над цим бойовищі». Протиставте на мені свою силу просто тут. Ні, пролунав голос смерті. Ще не час. Над головами в них знов промайнула громова колісниця. Сем здійняв спис, і навколо летючого судна спалахнуло піротехнічне шаленство. Наче ти показав їм, що вмієш так. Ще не час. Тут крізь гуркіт битви і пісню в Семовій голові. До нього долинав голос Тараки. Вони піднімаються річкою в'язнювачу, а ще один загін штурмує міську браму. То клич до лісу, хай вирина, який п'ятить ведру, силою жеврева. А ти бери ракаші від обрами прагну. Знищте нападників. Почув тебе ов'язнювачу. І тарака щез. І з громової колісниці впав промінь сліпучого світла прорізав лави оборонців. Пора. Почулися слова смерті, супроводжувані сигнальним помахом плаща. У задній лаві владарка ратрі підвелася в стременах своєї вороної кобили. Вона прибрала з обладунку чорний серпанок. З обох сторін пролунали крики. Сонце сховало лице, і на поле опустилося темінь. Світляний слід зник з-під громової колісниці, спалювання припинилося. Лише якась ледь помітна фосфоресценція без жодного явного джерела освітила місце подій. Вона з'явилася, коли на поле примчався владармара у своїй хмарній бервистій колісниці, тягнений кіньми, що виблювували річки дивної крові. Сем попрямував до нього, але на заваді стала велика купа воїнів. Поки вони пробили собі дорогу, Мара заїхав уже далеченько, убиваючи всіх на своєму шляху. Сем здійняв списа і наступився. Але його ціль майоріла і мінилася, тому блискавки раз по раз падали то ззаду, то збоку неї. Відтак на віддалі у рісці зродилося м'яке світло. Воно тепло пульсувало, а над поверхнею вод на якусь мить наче з'явилося щось подібне до мацака. Збоку міста чулися звуки бою. Повітря було сповнено демонів. Земля, моби, врушилася під ногами армії. Сем здійняв списа і ламана лінія світла піднеслася в небеса, від чого на бойовище впала ще дюжана блискавиць. Ще більше зіроти гарчало, кахикало і вило, носячись серед лав обох сторін, укорочуючи віки й тим і другим. й далі собі вбивали, спонуковані розміреним биттям барабанів похмурих десятників. Вогневики чіплялися до грудей мерців, наче живлячись ними. Ми розбили напівбогів, сказав Сем. Черга за владарем Марою. Вони шукали його по всім бойовищі, серед вересків і зойків, проминаючи над тими, хто мав невдовзі лягти трупом, і тими, хто вже не мліг. Забачивши барви його колісниці, розпочали погоню. Зрештою, він розвернувся проти них у коридорі пітьми, де звуки битви були притушені немов далекі. Візничий смерть теж спинив колісницю, і суперники втупилися крізь ніч один одному в палючі очі. «Станеш до бою, Маро!» – гукнув Сем. Ти мусиш загнати себе як собаку. Нащо ти згадуєш свою рідню, Всі і ув'язнювачу, відповів той. Це ж ти, Калкіне, це твій пояс, це твій спосіб воювати, це твої блискавки разили і друзів і ворогів. Ти таки якось вижив, га? Це є, мовив Сем, настороживши списа. А возом твоїм править божок стерв'ятник. Лівиця смерті піднялася долоною вперед. Обіцяю, що помреш, маро. Як не від Калкінової руки, то від моєї. Як не нині, то іншого дня. Але тепер це і між нами. Ліворуч від них пульсування в річці все частішало. Візничий смерть пригнувся, і колісниця рвонула на мару. Коні сновійника здибилися і пустили в з ніздрів. Вони стрибнули вперед. У тьпі їх знайшли блискучі рудрені стріли, але на підльоті до колісниці смерті їх теж відхилило. Вони вибухнули у на намить зробивши тьм'яне освітлення яскравішим. На відстані пронизливо скрикуючи, і ступотом мчали слони, яких ракаші гнали рівниною. Почулося могутнє ревіння. Мара виріс у велета, а його колісниця зробилася горою. Марині коні, чвалаючи вперед, кожним стрибком долали цілу вічність. Із самого списа, мов бризки, з фонтана, вилетіла блискавка. Довкола раптом захордилило, і в кістки його ввійшов холод, притаманий неабичому, аміжзораному простору. й можливої миті. Мара повернув колісницю в бік і зістрибнув із неї. Вони протаранули її борт і, поволі опускаючись на діл, почули з-під низу скрегіт. Ревіння було вже оглушливе, а імпульси світла з річки перетворилися на стале жевріння. Хвиля паркої води линула полем. Ведра вийшла з берегів. Криків побільшало. Зброя й далі брязкала об зброю. У темряві досі стишино гупали барабани на ріті, а згори чувся дивний звук. То громова колісниця мчала до землі. Куди він дівся? заволав всем. Сховався. пролунав голос смерті. Але вічно ховатися не зможе. «Прокляття! ми виграємо чи програємо. Добре запитання. Та відповіді я не знаю. Води пінилися довкола підбитої колісниці. Зможемо її знову запустити. Не в цій пітьмі, та ще й посеред води. То що ж нам робити? Плекати терпіння й курити цигарки. Він відкинувся й прикурив. Трохи згодом прилетів один із ракашів і зависнув над ними. Ув'язнювачу, доповів демон. Нові обложники мають на собі те, що відганя. Сем в списа, і з його вістря зірвалася прямолінійна блискавка. На мить поле освітило, ніби фотоспалахом. Усюди лежали мерці, живі гартувалися кубками, декотрі боролися, посплітавшись на землі. Поміж них валялися в розкид тіла тварин. Кілька великих котів досі блукало, годуючись. Вогневики повтікали під води, яка вкрила загиблих мулом. А тих, хто ще встиг стояти намочила. Поле рясніло курганами з розбитих колісниць, мертвих береплазів і коней. На тлі цього всього і далі марширували собі, як наказано, постооки зомбі, убиваючи все живе, що тільки ворушилося перед ними. Навіть далі досі гупав один барабан, подеколи затинаючись, і з міста чулися звуки дальшої битви. Знайди пані в чорному, звелів всем Ракашеві, і перекажи їй, хай прибере пітьму. «Слухаюсь», – відповів демон і відлетів назад до міста. Сонце знову засяяло, аж Сем прикрив очі. Під блакитним небом і золотим мостом побоїще мало ще гірший вигляд. По той бік бойовиська на узвиші лежала громова колісниця. Добивши останніх людей у полі зору, зомбі розвернулися були, щоб і далі шукати живих. Аж тут барабанний бій обірвався, і вони самі попадали долі. Сем стояв зі смертю на колісниці. Вони озиралися, шукаючи ознак життя. Ані поруху», – сказав Сем. Де ж боги? Може, у громовій колісниці. До них знову підлетів той ракаш. Оборонцям не втримати міста, доповів він. До штурму долучилися боги. Там Рудра і його стріли чинять багато безладу. Владар мара, здається, ще й брахма, і багато інших, повне сум'яття. Я поспішав. Де владар каратрі? Відійшла в прагну, сховалась у своїм храмі. Де решта богів? Не знаю. Рушаю в місто, заявив Сем, поможу обороняти. «А я до громової колісниці», – почулося від смерті. «Захоплю її та застосую проти ворога, якщо вона й досі застосована. А як ні, то ще ж є гаруда». «Так», – сказав Сем, і знісся в повітря. Візничий смерть зістрибнув із колісниці. о щасливу путь!» «Того ж і тобі». І вони перетнули побоїще кожен по-своєму. Він видерся на темале узвища, безгучно торкаючись дерну чи бітьми з червоної шкіри. Перекинувши шарлатовий плащ через праве плече, оглянув громову колісницю. І пошкодила блискавками. Так, погодився він. Глянув обіг хвоста на того, хто це сказав. Його обладунок сяяв, мов бронзовий, але був не з бронзи. Панцир був прикрашений подобами багатьох змій. На вилищеному шоломі мав він бичачі рога, а в лівій руці тримав розжеврений тризубець. «Брате Агні, то ти прийшов у світ? Я більше не Агні, але Шива». Володар руйнації. Ти вдягнув його обладунок на неве тіло і взяв його тризубець. Але нікому не до снаги опанувати Шивен тризубець так швидко. Ось чому на твоїй правиці біла рукавичка, а на чолі в тебе окуляри. Шив підніс руку і опустив окуляри на очі. Це правда, знаю. Кидай тризубці, Агні. Віддай рукавичку і жезл, пояс та окуляри. Той покрутив головою. Поважаю твою могутність, смерта Боже, твою швидкість і дужність, твою вправність. Але ти стоїш задалеко, щоб щось із цього могло тобі зараз прислужитися. Ти не зможеш наблизитися, я спалю тебе, перш ніж ти мене дістанеш. Смерте, ти помреш. Він потягся до жезла на поясі. Хочеш повернути дар смерті проти дарувальника? У реці ями опинився кривавий булат. Прощавай, Гарман, ні твої добігли кінця. Він витяг жезл. «Ім'я дружби, що колись існувало, мовив червоношатий. Я подарую тобі життя, якщо здасися. Жезл хитнувся. Ти вбив Рудру, щоб захистити ім'я моєї дружини. Я зробив це, щоб зберегти честь локапалів. Тепер же я богруйнаці йодини з Тримурті. Він націлив вогнежезел на смерть, чий шарлатовий плащ злетів уперед. Блиснуло світло. Таке сліпуче, що його сподивом побачили за дві милі звідти й оборонці на стінах міста. Нападники вдерилися до прагну. Місто горіло і виріщало. Чулися вдари металу об дерево, металу об метал. Не мавши змоги наблизитися до ворогів, ракаші валили на них будівлі. Як нападники, так і оборонці були начислені. Головні сили обох сторін загинули на рівнині. Сем стояв на найвищій вежі храму і пильно дивився, як у гине місто. «Не зміг я тебе врятувати, прагну», – мовив він. Намагався, але цього не вистачило. На вулиці далеко внизу Рудра напнув свого лука. Побачивши його, Сем здійняв списа. На Рудру впали блискавки, і повита ними стріла вибухнула. Коло проясніло, від рудери залишився тільки невеличкий кратер посеред обпаленої ділянки. На віддаленому даху з'явився владар ваю і скликав вітри роздмухувати полум'я. Сем знову здійняв списа, аж тут побачив дюжину ваю на дюжині дахів. Мару, гукнув Сем, покажися сновійнику, якщо посмієш. Зусібіч почувся регіт. Коли буду готовий, Калкіне, пролунав голос із задимленого повітря. Я посмію, та час виберу я. Тобі не паморочиться? А що було б, якби ти кинувся на землю? Чи підхопили б тебе ракаші? Чи врятували б тебе твої демони?» Відтак блискавки впали на всі будівлі поруч храму, але над шумом піднімався Марен Регіт. Він зник десь у далині під потріскування свіжих пожеж. Семсіві заходився спостерігати, як палає місто. Звуки бою нарешті стишилися та щезли. Лишилося тільки полум'я. У голові з'явився і одразу зник гострий біль. Тоді з'явився знову і вже не зникав. Відтак мука охопила все його тіло, і він заволав. На вулиці внизу стояли Брахма, Ваю, Мара і четверо напівбогів. Він спробував був здійняти списа, але його рука так тремтіла, що зброя випала, протирок бруком і зникла з очей. На нього був націлений скіпітер, той, що водночас і череп, і колесо. «Спускайся, Семе. гукнув Брахма, поводжаючи своїм знаряддям так що боліло й пекло то тут, то там. «Живі залися тільки ти і Ратрі. Ти останній, здавайся». Він через силу звівся на ноги і стиснув пальцями свій розжеврялий пояс. Хитаючись, вичавив крізь істіплені зуби. «Тай гаразд, спущуся, бомбою поміж вас. Аж тут небо потемніло, посвітліло, потемніло». Звуки полум'я заглушив могутній крик. «Це Гаруда», – сказав Мара. «Чого це вішно сюди принесло?» «Гаруду викрали, забув чи що?» Великий птах пірнув на охоплене місто, мов титанічний фенікс, у своє полум'яне гніздо. Задерши голову, Сем побачив, як на гарудині очі раптом упав каптур. Птах тріпнув крилами, відтак ринув на богів, що стояли попід храмом. Червоне. закричав Мара. «Вершник, на ньому червоне. Брахма крутнувся і розвернув верескливий скипетр, обіруч націливши його в голову птаха, що пікірував. Мара зробив якийсь паз, і гарудини крила – Буцім охопило полум'я. Лаю здійняв обидві руки і богово завішну, чий дзьоб трощить колісниці, уперіщив вітер, справжнісінький буревій. Птах знову скрикнув і розщепірив крила, гальмуючи зниження. Тут, коло його голови, заметушилися ракаші, підганяючи вниз з тусанами й уколами. Він гальмував і гальмував, але спинитися не міг. Боги кинулися врозтіч. Гаруда врізався в землю, і земля здригнулася. з пір'я на його спині. Вибрався яма з шаблею в руці, вступив три кроки і впав долі. Із руїн показався Мара і вдарив його в потилицю двічі, ребром долоні. За секунду до другого вдару Сем стрибнув, але вчасно до землі не долетів. Скіпетер знову заверіщав, і все навколо пішло обертом. Він боровся з падінням. Сповільнився. Земля була за 40 футів, 30, 20. Землю затьмарив кривавий серпанок, а тоді вона почорніла. От владаря Калкіна й подолали у битві, тихо мовив хтось. Брах Маймара, а також двоє напівбогів, Борайтікан, Тікан. Ось і всі, хто залишився, щоб винести семей яму з напівмертвого міста прагну понад річкою ведрою. За ними ступала владарка Каратрі з арканом на шиї. Вони віднесли семе з ямою до громової колісниці, яка тепер мала ще гірший стан, ніж коли вони з неї сходили. У правому борті зяла величезна діра а частини хвоста наче й не було. Закували бранців у кайдани, знявши талісман ув'язнювача кармазиновий плащ смерті. Надіслали звістку на небеса, і трохи згодом до них прилетіли з міста небесні гондоли. «Ми перемогли», – сказав Брахма. «Прагну більше нема». «Як на мене, дорога перемога», – зауважив Мара. «Але ми перемогли». А Чорний знову дав про себе знати. Він хотів лише випробувати нашу силу. «І що ж він тепер має про неї думати?» що ми втратили ціле військо, і навіть боги загинули цього дня. Ми билися проти смерті Ракашів, Калкіна, Ночі і Матері Жеврева. Ніріті вже не підніме на нас руки, не після такої перемоги. Велеможний є Брахма, – мовив Мара і відвернувся. Кармовлаців скликали чинити надбранцями суд. Владар-кураторі вигнали з міста і прирекли ходити світом у смертній подобі, Завжди в тілах середнього віку з більш ніж непоказною зовнішністю. В тілах неспроможних витримати повну потугу її образу чи атрибутів. Їй явили таку милість, бо судили тільки як випадкову спільницю, збиту зі шляху намовлянням кубери, якому вона довірилася. Коли послали повладаря яму, щоб привезти його з камери на судилище, він виявився мертвим. Сховав був у тюрбані металеву коробочку, ця коробочка вибухнула. Кармовладці зробили розтин і радили раду. «Якщо він хотів померти, то чому не отруївся?» – спитав Брахма. «Сховати пігулку було б легше, аніж цю коробочку». «Я ледь припущу ймовірність, мовив один із кармовладців, – «що десь у світі він мав друге тіло і хотів переселитися за допомогою передавального апарата, настроєного на самознищення після використання». «Чи таке можливе?» «Ні, вже ж ні. Пересельне устаткування громістке і складне. Проте яма хвалився буцімто може все». Якось він мене переконував, ніби такий прилад можна збудувати. Але контакт між двома тілами має бути безпосередній, через багато проводів і кабелів. І жоден апарат такого крихітного розміру не здатен згенерувати достатньої потужності. «Хто збудував цей психозонд?» – спитав Брахма. «Владар Яма. Ашивій громову колісницю, Агні вогнежезел, Рудрі його жахний лук, тризуби, цяйний спис. Яма. Тоді послухай на моєї підказки». Майже водночас з увімкненням цієї коробочки десь у неозорому чертозі смерті запустився, мов би, сам собою якийсь великий генератор. Він попрацював менш ніж п'ять хвилин, а тоді знову самостійно вимкнувся. Бездротове живлення. Брахма стинув плечима. Пора винести вирок Семові. Так і вчинили. А що він уже раз загинув, але без особливого результату, ухвалили. Смертний вирок не підійде. Відповідно, його переселили, однак не в інше тіло. Звели радіовежу. Семе одурманили, як світ приєднали пересельні проводи, але другого тіла не було. Їх приєднали до перетворювача на вежі. Його атман спроєктували крізь відчинене склепіння вгору у ту велику електромагнітну хмару, що опорізує всю планету і має назву Божий міст. Відтак він дістав унікальну честь – бути ушанований другим похороном на небесах. Влада Аржаяма був ушанований першим, а Брахма, спостерігаючи за димом понад багаттям, Міркував дештою насправді. Будьте пішов у нірвану, оголосив брахма. Кажіть про це в храмах, співайте на вулицях. Славна була його кончина він реформував стару релігію і тепер ми ліпші, ніж будь-коли досі. А всі ті, хто волів би думати по іншому, нехай пам'ятають прагму. Це теж зробили. Але владаре Куберо вони так і не знайшли. Демони були на волі. Ніріті був сильний. А десь у світі були ті, хто пам'ятав біфокальні окуляри, унітази зі змивом нафтохімію і двигуни внутрішнього згоряння, а також день, коли сонце сховало лице від правосуддя небес. Чули, як Квішно сказав, що в місто зрештою пробралася дичавина.